Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin və alaqətu lil müstəqimin. Şahidan qənarim və səlsəvəni mə'anə və osranətin li aləmin. Nəbiynə Muhamməd və aləhi və səhbihi və men təbi'ə bi ilə yomiddin. Amma ba'd. Ənki sən dərslərimizdə lə iləhə illəllah mənasını, rükunlarının, şərtlərini keçmişdik. Yəni indiki dərsimizdə pozan şeylər keçəcəyik. Yəni pozan şeylərdən qəss odur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 Yəni artıq alimlərin, lə iləhə illallah pozan alimlərin amillərini saymaqda, yəni yolları növbə-növbədə və qisimləri də növbə-növbə alimlərin qisimlər və şaxələr zikr ediliblər də, lə iləhə ilə illallah pozan amillərə və inşallah onların hamısı səhih amillərdir, alimlərin zikr etdikləri. Lakin inşallah biz burada Məhəmməd ibn Əbduvahab Rəhməhullahın zikr etdiyi, istinadından çıxardığı 10 amili zikr edəcəyik.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 Allahdan qeyrisini, Allahda şə... Allahdan qeyrisini ibadətdə Allaha şərik qoşmaqdır. Ka ayyadu wa ilasnam aw qeyraha aw yastariha biha aw yanzuru alaha. Yə bütlərə dua etmək və yaxud bütlərdən başqasına dua etmək, ondan kömək dinəmək, ona nəzir demək, aw yusalliya laha ona namaz qılmaq, aw yasum onun üçün oruç tutmaq, aw yahallaha və onun üçün qurban kəsmək kimi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 və xod məkruhun tərkini tərifləyir. Lə yəmdə hu alə fəlin Allah təala mujarrəd mubahun tərkinə görə və xod fəlinə görə nə etmir? Tərifləmir insana. Və bu da ibadətdir. Yəni biz ibadəti binmə yolu üç cürədir. Yəni ibadət şeyh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 Əməli, dedikdə müsallat o vaatuz zəka. Əgər Allah Taala əmr eləyisə, deməli Allahlara sevir. Sevirsə nədir? İbadətdir. İkincisi həmin əməli edənlərə tərifi ləy mədədir. Necədir ki, vay uflunla bilinədir. Allah Taala nəzrinə vəfalı olanları tərifi ləy. Tərifi ləyisə nədir? Sevir, sevirsə nədir? İbadətdir. Üçüncüsü onun əksindən çəkindirir. Məsələm 6-da deyir ki, "Və olmayın siz müşriklərdən". Müşriklərdən onlayn. Şirkin əksinə nədir? Təvhiddir. Təvhidin əksi nədir? Şirkdir. Hə? Deməli Allah təvhidinin əksindən çəkindirir. O da nədir? Şirk. Deməli şirkin əksinə nədir?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 Və bu da deyir, ibadətdir, fə mən fəalə zəlikəli qeyri ilə mutəqaribəni iləyək, kim bunu, yəni nəzri, Allahdın başqasına, Allaha yaxınla ona yaxınlaşmaq niyyəti ilə edərsə, faqat əşriq, artıq şəriq qoşmuş sayılır. Tesir Azizun Həmidin 303-cü səhifəsi Və bu amilin dəlillərindən Allah subhantallahu buyur ki, İnnəhu mən yuşiq billəyi fəqat haramallahi aleyhi il cənnəti və, və hünnər və mən li zaliminə min ənsar. Madirə surəsinin 72-ci ayəsində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 Məsələn, vasitə tutur, həmin vasitələrdən rəhmət diliyir, kömək diliyir. Nə diliyir? Məxfirət diliyir və cənnətə girmək diliyir. Nə? Sonra evlad istirir. Və bu da böyük şiqdir. Və bu da nədir? Böyük şiqdir. Şeyxülislam ibn-i Teymiyyə r. bu amil barəsində buyurur ki, فَمَنْ جَعَلَ الْمَلَاِكَةَ وَالْاَنْبِيَاءَ وَسَاِتَ يَدْعُونَ və təvəkkəlu əleyhim və yəsəələhum cəlməl mənafiq və dəfəl mədar məslə əyyəsələhum qufrənəl-zunub və hidayətəl-qrub və təfrəcəl-qrub və səddəl-fəqat və həqəfirun bi icmə il-müsləmin Şəx-ı İstanbul tutarsa onlara dua edərsə onlara təvəkkül edərsə onlardan yaxşılığı cəlb etməyi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 Başqa ayda Allah Subhanahu buyurur ki: "Lahuud'awati'ul haqq, haqq davət. Ona məxsusdur. Vallazina ya'tuna min dunihi la yastecibun lehum bi şey'in illa kebasil kaffeihi ila'l ma'i yabluga faahu wa ma huwa 14-cü ayəsi. Allah Subhanahu buyurur ki, yəni o şəxslər ki,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 açıq aydın dəlil üzərindədirlər. Bəl iyədu zanimun ba'da ba'dhum ba'dan illə gurura. Bəl iyədu zanimun ba'dhum ba'dan illə Allah Taala deyir ki, kafirlər bir-birinə yalan vəd edirlər. Və bu şəkdə, vasitə şəkildə, müşriklərin şəkildə bütləri götürmüşdülər. Onlara ibadət edirdilər. Onlardan başlanma deyirlər və deyirdilər ki, hə ulə şəfa'ə ində Allah. Bu bizim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 Yəcədə Allahu subhanahu təala quli ya eyühel kafirun. Dedik ey kafirlər, lə a'budu ma mə Mən sizin ibadət etdiyinizə ibadət etmirəm. Və lə antum a'bidun ma a'bud. Siz də mənim mə ibadət etdiyimizə ibadət etmirsiniz. Və lə ana a'bidu ma mə a'bud. Mən də sizin ibadət etdiyinizə ibadət edən deyiləm. Də və lə antum a'bidun ma a'bud. Siz də mənim ibadət etdiyimə ibadət etmirsiniz. Lakum dinukum və liya din. Sizin dininiz sizədir, mənim dinim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 əməlində bilmir və yaxud nəsə qafir oldu, nəsə dili çaşdı dedi və yaxud alimlər onun parasında ixtilaf elədilər. Sən buna kafir deməməni, əksinə insan neynə mələk gərək? İnsan öz dinini qorusun. Sən bu gün kafir dedin, sabah Allah qatında kafir olmadı. Nə qarəsən? Çünki şəriyyətdə hökumlar var. Bizim şəriyyətimiz yəni, oyun-oyuncaq deyil ki, hə, kimi gördün, dedin, kəfir, hə, kafir, kafir, kafir. elə şeydir. Şəriyyətdə qayda var, qanun var şərtlər var, maneələr var. Sən etiqad eləyirsən, bəli, etiqad etsən ki, kim belə şey eləyirsə kafirdir. Özün etiqad etməsən özün kafir olarsan. Amma müəyyən bir məsələ Bunu etsə nədir? Ona kafir deməkdə ölkə şərtlərini eyhdirib maneələr ortadan yox. Nəcisdir bu qardaşlar görmüşüm. Məsələn, deyir ki, məsələn, flankəs bizim qarda, flankəslə bizim qardaşımızdır. Nə olsun, onlar da yaxşı dinlədir. Başa salarsan, otursan, dizin ki, ona, sən kafirsən, sən bəs ona deyəsən. Otursan, başa salarsan ki, qardaş, Allah-u Teala deyir, filan kəsir, kafir deyir, filan, filan, filan ki, hə? deyir, qardaş, bəsim tövbə edir, məsəl üçün. Məsələn, məsəl Allah-u Teala Qur'an-ı Kerimdə deyir ki, Nasrhan kafirdir? Ləqad kəfər ol edin, qardaq, inni allah Artıq e, Allah üçün üçün üçün deyə, kafir oldu? Qardaş deyir ki, mən onlara məsələn kafir, mən deyə bilməliyəm ki, nəsələnlər kafirdir. Qardaş, yaxşı, biz nəsələnlər müsallamdır, deyir, yox, müsallamdır. Nədir nəsələnlər, nəsələnlər sənədir? Kafirdir ki? Yəni, onda görəm, göstər, qardaşa promoy deyərdim ki, qardaş, sən kafir oldun, deyəcək, ne edəm, sən kafirdir, kafirdir, bilmirək, yazılır. Yəni, başa salan olsun ki, bilsin ki, desin də. De. Buran sünnet açı başlar varsa, s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 Ona kafir demək döndür. Şəhdlər yerinə getirib maniyalar ortadan qalxmadır. Necə ki, əhlüsün nə mənhəzidir? Sahabələrin, tabinlərin, təbə tabinlərin mənhəzi bu olur. Hə? Necə ki, əimmət-ül-İslamın İmam əhməd, əimmət-ül-İslam, İmam əhməd, əhməd İbn-Teymiyyə, Muhamməd ibn-Abdül-Vahab, İmamlar, İmamlar, İmam Əhməd, İbn-Teymiyyə, Muhamməd ibn-Abdül-Vahab. Bunların mənhəzidir.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 Bunun insanın təkfirinə görə şəhətləri yerinə yetirir, maniyalar ortadan qapandı. <gülüyor> Amma əsli kafir olanları gəldi desə, Nəsrani kimi, Yahudi kimi, Məcusi kimi, Ateş-Fəraz kimi, Hindus kimi, Buddis kimi. Bunlar nədir? Bunlar umumiyyəndə kafirdir, fərqləndə kafirdir. Çünki bu, is islama girməyik baxaq. Başa düşdürüz məsələ. Hı -hı. Hə. Yəni, o şəxs üzərə sən kafir ki onunki. Yəni,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 Allahdan qorxmamaq, ən birinci Allahdan qorxmamaq, dilü saxlamaq. Və kim kimki, yəni şirki küfrü zahir olan, açıq olan müşrikləri təkfir etməzsə, o kafir olan. Çünki Allah təala onları öz kitabında təkfir edib və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz dili ilə edib, kafir elib. Kim desə ki, "Abu Cəhəl müsəlmandır", nə olar? Kafirdir o.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 Eləyib, qəbul edib. Nədir hükmə? Deysə ki, müsələmandır. Nədir? Başa salmadırdı, bir an etmədikdə. Muallimə olu şəhətdir. Mən özdən başa saldırsan. Elə yox da, ölü bu şey üzərində, ölüb, küfr üzərində. Mənim, inşallah, elmələ başa salar. Başa düşmədikdə, bilmədikdə Allah subhanətələ heç kəsi cəzalandırmır. Allah səhətdir ki, və məkən Allah, və məkunnə muəzibinə